Не помічав юних вродливих теличок, яких підбирають у штат для обслуговування. Не помічав, коли їх переводили на інші роботи, не цікавився, чого вони раптом переставали справлятися з обов'язками. А на їхньому місці з'являлися юніші і свіжіші, що справлялися успішно. Владлен Федотович, як відданий євнух, стежив за оновленням того гарему. Найвродливіші й найзвабливіші, за його розпорядженням, починали свою короткочасну кар'єру у кімнатах, що належали у великому партноменклатурному ханстві йому. Він подивився на юну німфу, що спала солодким сном, світила у світанкових сутінках досконалим тілом. По-батьківськи прикрив його ковтрою. Зодягнув халат і підійшов до вікна. Скільки бачили очі, тягнувся ліс. На величезній території вже робилася якась робота. Машини завозили продукти, щось прибиралося, підміталося. Ялинова алея нагадувала темно-зелений лабіринт, освітлений ліхтарями. Ця величезна дача, що розкинулася на 100-гектарній території, нагадувала окремо державу і своїми законами, своїм усталеним ритмом і своїми таємницями. Вона була ізольована від людських очей і вух. Ті, що працювали тут, були покірні, мовчазні, перевірені до далекого коліна. У цих сірих мурахах, що тихо й непомітно повзали на 100-гектарній території і всьому давали лад, не було в роду бунтарів, родичів за кордоном і, головне, націоналістів. Про бачене ніде не розповідали, про свої обов'язки теж. Звідси не просочувалася у навколишній світ ніяка інформація. Це була фортеця, за якою відновлювали сили, приймали найповажніші гостей і ті, що серед слуг народу почували себе справжніми лакеями цього народу, що у містерії фарисейства, у якій ролі розподіляв сам князь світу цього, грали найголовніші ролі. Так він помстився за зруйновані капища і на місці зруйнованих храмів побудував для своїх найвірніших слуг богоборців важкі споруди, а козацький монастир перетворив у Червоний Віварій, бо осквернення святих місць знесилює край і дає силу пітьмі. Владлен Заброда, як і його батько Федот Заброда, як і всі його предки по чоловічій лінії аж до золотоординців, служив князеві пітьми мав силу від нього, владу і його щедроти. Вони всі чітко виконували його волю, нищили боговибраний край та християнський люд. На цій території теж кануло багато моторошних таємниць. Інколи здавалося, що тут блукають тіні знищених. Владлен Федотович вдихнув чисте холодне повітря і пішов до ванни. По нього невдовзі приїде машина, а юна німфа лише зодягне білий халат і перейде лабіринтами до іншого корпусу. В ресторані смачно поснідав. До машини вийшов обважнілий, сонний. Водій вискочив йому навстріч, подарував запобігливу посмішку, привітався і спішно відчинив дверцята. Владлен Федотович вгруз у сидіння і дрімотливо дивився у вікно. Такі пристрасні гарячі ночі став відчувати усе більше. Колись вони переносилися легко, непомітно, а нині долав їх, як постарілий, Звиклий до далеких подорожей мандрівник. Поки доїхали до високої сірої будівлі на Печерську, стих передрімати. Водій лукаво зиркав на нього і ховав посмішку. Щойно переступив поріг свого кабінету, зателефонував додому. Почув голос дружини і сказав втомлено «Лініна, і я». Ну, мы уже привезли их в отель, самолет опоздал. Как ты, Владимир? Слухав дружину, і похмурнів. Лице стало сірим, роздратованим. А ну, позови его, додав крижаним голосом. Почув синій голос у слухавці і запитав, позіхаючи: Что случилось, сын? Кто тебя побил и за что? Знову слухав і щось записував. Ти говориш, його фамілія не доля? Хорошо, дихай, я розберусь. Він поклав слухавку, а потім подзвонив по телефону, який озивався лише у таємничих лабіринтах таємничої будівлі. Ета заброда, сказав похмуро. Виклав суть справи і додав. Проучіть этого стервця, но тонко. Ви знаєте, як это делается. Было бы желание, а подвох всегда знайдеться». Тривали останні приготування до завтрашнього свята. У високій будівлі панувало радісне збудження. Владлен Федотович ледь встигав відповідати на привітання. Він прочинив двері довірно підданого. Той сидів могутньою брилою, неначе наче витисаний із сірого граніту. Портрети вождів на стінах, і він під ними в глибокому кріслі, нагадували якийсь нав'язливий символ. Мов би, і він готувався до високого сходження на стіну безсмертя та слави. Він важко підвівся, Видавив навіть скупу усмішку на гранітному витесаному лиці, і промовив. Поздравляю, Владлєн Федотович, із світлим праздникам Октября. У його вимові надійно оселилася говірка степовика, яка не зникала і не вивітрювалася, хоча він і втікав од із затятістю яничара, що опинився. За брамою невільників. Його виловили і знову вкинули в той табір, але він зумів пробратися в ряди наглядачів і охоронців. Ніс варту ретельно і віддано. Сік рубав кожного, хто лишень задумав підійти до невільницької огорожі. Забруда теж виголосив коротеньку промову. Вони довго і зворушливо трясли один одному руки. Телефонний дзвінок, що донісся від червоного апарата, вмент откинув огрядну постать вірно підданого. Хоча ці дзвінки лунали майже щодня, іноді й по кілька разів на день. Голос по той бік дроту кидав його у дрож. Він замирав, вистромчувався. Слова перетворювалися в патоку, спина ще дужче згиналася. Починав бачити себе у розтоптаних черевиках в робітничому гурті, маліти, дрібніти до рівня амеби, нічого не міг діяти із своєю суттю. Чув у собі всі генетичні і багатовікові нашарування. Які на новому історичному витку піднялися значно вище. Його далекий предок був запорізьким козаком, отим, що найвище підкидав шапку, коли козаки згоджувалися на поклик посла йти на когось в похід. Він потрапив у неволю і став галерником. Звільнили його козаки. Але галерник не пішов більше на Січ, а осів у Криму і одружився на Туркині. Обусурманений його нащадок робив нальоти на українські села. В одному з боїв потрапив у польський полон. Зводив кодацьку фортецю. В бою під жовтими водами потрапив у полон до козаків. Його мало не посадили на палю. Але він заприсягнувся на вірність козакам. З яким завзяттям зводив фортецю, з таким і руйнував її. Вже коли добряче підтоптався, втратив смак до всіх бойовищ, втік на хутір і повінчався із старою дівкою. Московське військо, що таборувалося по навколишніх селах, чинило свавілля над селянами. За найменший непослух били і його. А якось затисли пальці у щелині дверей і придавили так, що він знепритомнів. У тому страсі перед москалями і зачав сина. Від нього і покотився далі рід, в якому осіла втома галерника-невільника, похмурість бусурманина і страх та догідливість хуторянина що завмирав перед північним непроханим гостем. Ці всі нашарування і перейшли до далекого нащадка, що чув у собі галерника, найманця і зачатого в страсі догідливого лакея. Вірно підданий, вхопив трубку і відчув, як змокріла від раптового хвилювання долоня. Невиразна посмішка блазня – Зігнута спина, легеньке тремтіння в голосі видавали усю його тяжку і трагічну генетичну спадщину. Зовнішність мав степового орла, а суть – сіренького лякливого робця. Він покивував головою і повторяв раз по раз. «Благодарю!» Дорогой Леонид Ильич, спасибо, дорогой Леонид Ильич. А спина усе больше и больше сгиналася, неначе на, на ней раптову впав тягар столить. Созидаем, дорогой Леонид Ильич. Очищаем нашу республику от всякого враждебного элемента. У нас хороший трудовой подъем. В коллективах идёт коммунистическое соревнование. В общем, дела идут неплохо. Есть, конечно, кое-какие недостатки и факты, омрачающие праздничное настроение. Но это пустяки. Мы справимся с ними. Поклав трубку, вашку перевив дыхание. Знову опустився у кресло и раптом окамьянив лицем и промовив холодно до заброды. Нужно усилить еще больший надзор органов КГБ. Даже самое малое проявление национализма не должно быть незамечено. Группу всю изолировали? Всех. Ані віддять незавісимою Україну із-за решетки. Владлен Федотович рубонув ребром долоні повітря. В обід вони з Гамаром зайшли до величезної зали, де вже був накритий, розкішний святковий стіл. Таке розпорядження віддав вірнопідданий. Державні мужі Обідали у цій залі за одним щедро сервірованим столом. Під час затяжних застоль вирішувалися й важливі державні справи. Сюди мали доступ лише ті, що стояли на найвищих щаблях державної драбини. У тих, що сягали її середніх і нижчих сходинок, були інші зали і інші, дещо скромніше, накриті столи. Вірнопідданий підняв келих із шампанським і привітав усіх із наступаючим святом. Дзвін бокалів утих, і кожне вимовлене ним слово чулося чітко, вагомо. «Курс на слияние наций, товарищи, неизбежен. В нашей республике это должно случиться раньше, чем в других. Давайте начнем из себя». Він зробил паузу, серый погляд дужче посерив, а обличчем пробегла легенька тень. «Как мне не неприятно об этом говорить». Но даже здесь чувствуется не очень высокая сознательность.